Брешія була одним із тих манірних, незалежних світів, що радіють зручному доступу до мережі і водночас відстанню від неї у вісім місяців лету. Планета розбагатіла за рахунок експорту діамантів, тернокореня, незрівнянної кави і в той же час сором'язливо відкидала статус колонії, попри те, що намагаючись досягти своїх високих економічних цілей, все одно залежала від гегемонії та її спільного ринку. Як і всі подібні світи... Бреше пишалася власними силами самооборони. 12 факельників переоснащений ударний корабель, списаний у ЗСГ півстоліття тому, чотири десятки або і більше дрібніших і прудких сторожових кораблів на орбіті, регулярна армія із 90 тисяч добровольців, респектабельний флот відкритого моря і запас суто символічних ядерних озброєнь про всяк випадок. Збурення простору від рушіїв Гокінга на кораблях вигнанців Станції стеження гегемоніту засікли, але хибно витлумачили, прийнявши їх за сліди міграції чергового рою, траєкторія якого пролягала не ближче, ніж за півсвітлового року від брещії. Проте, скоригувавши свій курс, зміни в якому лишалися непоміченими, аж поки рій не перетнув радіус хмари Оорта, вигнанці, ніби справжня старозаповітна моровиця, пали на брещію. Поміж нею та хай та м'якою допомогою чи підкріпленням із гегемонії пролягло щонайменше сім стандартних місяців. У перші 12 годин боїв космічні сили Бреші зазнали цілковитої поразки. Рою вигнанців удалося завести навколо місячний простір понад три тисячі кораблів, які почали систематично знищувати всі оборонні рубежі навколо планети. Під час першої хвилі розселення після Гіжри цей світ переважно залюднили діловиті вихідці із Центральної Європи, котрій дали двом материкам прозаїчні назви. Північна Брежя і Південна Брежя. Північна Бреща могла похвалитися пустелями, високогірною тундрою і шістьма основними містами, які прихистили аграрів, що вирощували тернокурінь та нафтовиків. Підсоння у Південній Брещі було значно помірнішим, а рельєф поблажливішим. Саме тому тут отаборилася більшість із 400 мільйонного населення планети і розташовувалися велетенські кавові плантації. Тільки ніби для демонстрації справжнього обличчя стародавньої війни. Вегнанці спопилили північну Брешю. Для початку кинули на неї кількасот чистих ядерних бомб і тактичних плазмових зарядів. Потім пройшлися смертопроменями і на довершення випустили на континент спеціальний вірус. Утекти пощастило лише жменці із усього 14-мільйонного населення. Південну брещу бомбардувати не стали, хіба що ланцетували військові цілі, аеропорти і велику гавань у Сольно. Доктрина Збройних сил гегемонії – Дозволяла атакувати світи з орбіти, але проголошувала неможливість фактичної окупації індустріалізованих планет. Телеве забезпечення десанту, велетенська площа територій, які необхідно утримувати, і нососвітенна кількість особового складу армії вторгнення вважалися вирішальними аргументами проти відповідних дій. Вигнанці, очевидно, цією доктриною ЗСГ знайомі не були. На 23-й день цієї інвеститури більше двох тисяч спускових та штурмових катерів Рушили на південну брещу. Впродовж перших кількох годин атаки нападники знищили рештки планетарних повітряних сил. Два ядерні заряди здетонували на плацдармах вигнанців. Проти одного спрацювали енергетичні поля, а інший знищив єдиний корабль розвідки, що його взагалі могли використовувати як приманку. Виявилося, що вигнанці справді змінилися за три століття. Вони справді віддавали перевагу середовищу з невагомістю. Проте їхня морпіхута успішно користувалася екзоскелетами, тож захоплення всіх міст Південної Бреші, схожими на чорних павуків, довгоногими, довгорукими військами справжнього тлуму вигнанців залишалося питанням кількох днів. Останнє осередки організованого опору було придушено на 19-й день окупації. Того самого дня пала і столиця Бакмінстер. Останні повідомлення, відправлене каналом «Світло плюс» із Бреші до гегемонії, прервалося посередині за годину після того, як війська вигнанців зайшли у місто. Полковник Федман Касад прибув на місце подій разом із першим флотом ЗСГ через 29 стандартних тижнів. 30 факельників класу «Омега» на варті єдиного корабля з трибуна, оснащеного телепортом, ввірвалися у систему невеликій швидкості. За 23 години після розквантування було активовано сферу сингулярності і вже через 10 годин 400 лінійних кораблів Збройних сил перебували у системі. Ще за 21 годину розпочалися протидесантні заходи. Ось така от математика супроводжувала перші хвилини битви за Брещою. Касаду, віжу пам'яті, відклалася не арифметика, а жахлива краса боїв. З трибуну першу використовувався на рівні вищому від дивізіону, тому без Веремії очікувано не обійшлося. Касад вступив крізь ворота телепорту з відстані п'яти світлових хвилин і гепнувся у жорству та жовту куряву, оскільки ворота стрибка виходили на слизькі від багнюки та крові перших загонів круто схил. Касад лежав у болоті і дивився вниз у долину, охоплену шалом. Вигнанці збили 10 із 17 штурмових катерів із телепортами, які тепер палали розкидані по узгір'ях та плантаціях немов поламані іграшки. Бульбашки захисних полів, решти семи кораблів, жужмилися під ударами ракет та почкових випромінювачів через що район висадки перетворився на один сусільний купол помаранчевого вогню. На тактичному дисплеї касада творилося казна що. На інтерактивному забралі шолома в єдиний клубок спліталися неможливі вектори вогню. Червоні фосфорні цятки блимали в місцях, де канали солдати ЗСГ, і поверх усього цього розповзалося марево перешкод, виставлених вигнанцями. Чорт-чорт-чорт неслося основним каналом зв'язку, і імплантати фіксували порожнечу там, де мали би знаходитися дані і інформація групи управління. Йому допоміг підвестися солдат. Касас трусив болото зі свого командирського жезла і відійшов у бік, щоб не заважати телепортації наступного загону. Війна тривала. Із перших хвилин у Південній Бреші Каса зрозумів, що новий Бусидо мертвий. 80-тисячний контингент озброєних за останнім словом техніки бездоганно вишколених сухопутних військ просувався з плацдармів і провокував супротивника на бій у безлюдних місцях. Вигнанці відступили за смугу випалоної землі, лишаючи по собі замасковані міни та трупи цивільних. Збройні сили гегемонії використовували телепортування, щоб виграти маневр і примусити ворога до бою, а вигнанці відповідали вогневим валом ядерної та плазмової зброї. Прикриваючись силовими полями, морпіхота вгризалася у ґрунт, поки супротивник відступав на підготовлені для оборони позиції навколо міст і плацдармів ЗСГ. У відкритому космосі швидких перемог також не вийшло. Тому змістити акцент на південну брещу було неможливо. Не зарадили ані відволікаючі удари, ані випадкові жорстокі бої. Вигнанці надалі повністю контролювали все в радіусі трьох астрономічних одиниць навколо брещії. ВКС довелося відступати і кинути всі сили на оборону телепорту і головного корабля з трибуна. Так, первинний прогноз дводенного бою на планеті спочатку продовжили до 30 діб, а потім і до всіх 60. Військова справа відкотилася назад до 20-го чи 21-го століття. Тривалі жорстокі кампанії у цігляній куряві зруйнованих міст по трупах цивільного населення. Коли перші 80 тисяч контингенту сухопутних військ переколошматило, їм надіслали в підкріплення ще 100 тисяч, а коли ці втратили чи не кожного десятого бійця, було оголошено мобілізацію ще 200 тисяч. Війна живилася, винятково похмурою непоступливістю міни Гледстон і дюжини інших рішучих сенаторів, тож солдати продовжували гинути, поки мільярди голосів у речі спільній та консультаційній раді штучних інтелектів закликали вийти з бою. Зміни в тактиці Касат зрозумів майже одразу. І перш ніж його дивізія наклала головами під час битви за гору Каміння, наперед проступили його інстинкти вуличних сутичок. Коли решта командирів ЗСГ фактично самоусунулися від професійних обов'язків і перебували в прострації через наругу над новим бусидом, Касад, на чолі свого полку, а згодом і перебравши тимчасову повноту влади над дивізію, тому як група управління Дельта було знищено ядерним ударом, намагався виграти час за рахунок кількості своїх підлеглих і повсякчас відправляв запити про дозвіл застосування термоядерної зброї, щоби пробити шлях своєму контрнаступу. Тож, коли вигнанці відступили на 97-й день після порятунку збройними силами Брешії, Касад уже носив неоднозначне прізвисько різника Південної Брешії. Подейкували, що навіть його власні солдати боялися полковника. А Касаду все снилася вона. У снах все були більше і менше, ніж просто сни. Останньої ночі під час битви за гору Каміння у лабіринті темних тунелів, де Касад зі своїми загонами мисливців, озброєних звуковою зброєю та газом Т-5, якими вони викурювали спецпризначенців супротивника, наче зайців із нірок, полковник заснув серед вогню та криків і відчув доторк її довгих пальців на щуці та м'який притиск персів на своєму тілі. Коли наступного ранку після завданого на його запит удару вони вступили у Новий Відень і його солдати крокували в місто гладенькою наче скло 20-метровою просікою, випаленою орбітальним ланцетом, касат, жодного разу не кліпнувши очима, Зиркнув на ляди людських голів, рівненько викладених на тротуарі так, нібито вони своїм обвинувальним поглядом вітали рятівників із ЗСГ, і повернувся до своєї командирської МТшки, позамикав усі люки і, скрутившись калачиком в іонізованому повітрі теплої темряви, що пропахло гумою та гарячою пластмасою, раптом поверх теревенів командного пункту та шелесту кодів своїх імплантатів, розчув її шепіт. Уночі перед відступом вигнанців. Касад пішов із наради на командному кораблі Бразилія, телепортнувся до свого штабу в неминущому на півночі Гаїнської долини і гайнув автомобілем на високу точку спостерігати за останнім бомбардуванням. Найближчого із тактичних ядерних ударів було завдано на відстані 45 кілометрів, плазмові бомби цвели помаранчевою та кривавою баровами квітів, що їх нібито хтось висадив на землі у бездоганних грядках. Касад нарахував понад дві сотні зелених світлових стовпів що танцювали перед його очима, коли орбітальні ланцети шматували розлоги на пекельними батогами. Вона прийшла ще перед сном, коли він сидів на захисному бортику МТ-шки і чекав, поки з очей, а саме з опаленої сітківки, остаточно розвіється бліде мерехтіння мошви. Зодягнута в голубувату сукню, дівчина легко ступала вгору по схилу, що заріс тепер уже мертвим тернокорінням. Легід зазирав під її плаття з легкої тканини. Її обличчя та руки здавалися блідими, майже прозорими. Вона гукала його на ім'я, він майже відчув ці слова. Долиною попід ним прокотилася друга хвиля бомбардувань, і світ потонув у реві та полум'ї. Як це зазвичай стається у Всесвіті, де очевид, верховодить іронія. Федвена Касада обминали будь-які ушкодження протягом усіх 97 днів найжорстокіших боїв, що їх зазнала гегемонія. А поранило його на другий день після відступу вигнанців і втечі їхнього рою. Він саме давав лаконічне інтерв'ю у громадському центрі Бакмінстера, одній із трьох уцілілих споруд в місті, і відповідав на тупі запитання новинарів з усе мережі, коли п'ятнадцятьма поверхами вище спрацювала міна Пастка за з мікровимикач. Касада з обома його адютантами збурнула на вентиляційну решітку і викинула на вулицю, а будинок за ними просто обвалився. Санітарна авіація до правила полковника у штаб дивізії і вже звідти його телепортували на корабель з трибун, що перебував на орбіті другого спутника Брешії. Касада поклали в реанімацію і під'єднали до повноцінної системи життєзабезпечення. А тим часом Генералітет і найвище політичне керівництво Гегемонії вирішували, що з ним далі робити. Завдяки телепорткомунікаціям і висвітленню подій навколо Брешії наживо, Федман Касад тепер міг похвалитися скандальною славою. Мільярди людей, приголомшених безпрецедентними безувірствами, що чинилися впродовж компанії на брещі, залюбки би віддали полковника під трибунал, щоб судити його за воєнні злочини. Директори Саглецтон та багато хто ще вважали касада з іншим командуванням ЗСГ рятівниками. Урешті решт полковника перемістили на спіновий зореліт-шпиталь, який малим ходом вертався назад до мережі. Оскільки більша частина фізичної реабілітації все одно відбувалася під час фуги, то транспортування тяжких поранених та пацієнтів у стані клінічної смерті на старих медичних кораблях мало всякий такий сенс. Тож, поки касади, зрештою, недужих доберуться до всемережі, вони вже будуть готові до строєвої служби. І, що важливіше, касаду бросте щонайменш півторарічним часом оборг, упродовж якого, можливо, якось розв'яжуться усі ті суперечності навколо його імені. Коли касад прокинувся, то побачив, що над ним схилилася темна жіноча постать. Якусь мить він був певен, що це вона, але потім збагнув, що це всього-навсього військовий медик. Я помер, прошепотів він. Були померли, а зараз на борту корабля «Мерік». Ми вас реанімували і оживляли кілька разів, але ви цього, напевно, не пам'ятаєте через похмільний синдром, спричинений фугою. Зараз ми готові розпочати наступний етап фізіотерапії. Спробуйте пройтися. Касат підняв руку і затулив нею очі. Навіть дезорієнтований, він пригадав болісну терапію. Довгі години, що він їх вилежував у ваннах із РНК-вірусами та хірургічної операції. Більшість операцій. «Що ми минаємо?» – запитав він, і далі прикриваючи очі. «Я забув маршрут, який ми вертаємося в мережу». Лікарка всміхнулася так, ніби він запитував це щоразу, як виходив із фуги. Здається, вона проказала. «Гепаріон і Вертоград. Саме заходимо на орбіту». Але раптом її голос потонув у шумі, що вісти в кінець світу. Засурмили мідні труби, заскриготав метал, заверіщали фурії. Каскад скотився з койки, заплутавшись при падінні в матраці, бо сила тяжіння сягала тут лише одної шостої від стандарту. Справждісінький буревій кинув його через усю палубу, а потім і далі намагався поцілити в нього різними каравками, тацями, постільною білизною, книжками, тілами, металевим інструментом та силою селеною інших речей. Чоловіки та жінки вищали і їхні голоси збивалися на фальцет, коли повітря зі свистом витікало з палати. Касад відчував, як матрац ударився об стінку, він визирнув крізь тиснуті кулаки. За метр від нього, крізь пролом, що утворився в передільці, не самовито лапами, намагався пролізти якийсь павук за вбільшки сутбольний м'яч. Здавалося, ці позбавлені суглобів лапи, чим душ гамселили по паперу та іншому сміттю, яке вирувало навколо істоти. Павук крутнувся. І Касат уторопав, що це голова лікарки, яку їй відірвало з першим же вибухом. Її довгі коси звивалися та лізли в обличчя полковнику. Потім пролом розширився до розмірів кулака, і голова зникла в ньому. Касадові пощастило виборсатися саме тоді, коли витяжна стріла корабля покинула обертатися навколо його корпуса. І саме поняття гори зникло. Тепер єдиними силами, які зберігали свою силу, був ураганний вітер, що й зараз намагався здути весь умість палати до тріщину передільці, та крен і обертання корабля, від якого жахливо нудило. Касац спробував поплести проти течії та мотлуху, який вона несла із собою, намагаючись дістатися виходу у коридор витяжної стріли. Спочатку він хапався за все підряд, а останні п'ять метрів долав, просто мателяючи ногами. Йому по лобі загилив металевий піднос, а чийсь труп із закривавленими очима. Заледве не штурхнув його назад у палату. Двері герметичного люка марно бились об тіло десантника в скафандрі, який не давав їм замкнутися. Касад влетів у шахту витяжної стріли і витягнув за собою небіщика. Люк зачинився, але в коридорі повітря виявилося не набагато більше, ніж у палаті. Десь тоншило вищання клаксона, аж поки повністю не зникло. Касад і собі закричав, намагаючись послабити тиск та убезпечити легені і барабанні перетинки від лускання. Повітря досі сочилося із витяжної стріли, і тепер його з трупом тягнуло всі 130 метрів у напрямку основного корпусу зорильота. Разом із мертвим десантником вони перекидки вальсували в невагомому і бриткому льоті. За 20 секунд Касадові пощастило розімкнути аварійні клямри на скафандрі мерця. Ще за хвилину він вивільнив тіло солдата і сам зайняв його місце. Виявилося, труп був сантиметрів на десять нижчим від полковника. І попри те, що скафандр передбачувано розтягувався, він усе одно, боляче, муляв на карку навколо зап'ястків та в колінах. Шолом тиснув на лоба, ніби подушка під якимсь гнітом. Осередині на його оглядовий щиток налипнули згустки крові та ще якогось білого мокротиння. Осколок шрапнелі, що вбив десантника, залишив у скафандрі по собі вхідний та вихідний отвори, але всяк так їх уже залатала система життєзабезпечення. Більшість індикаторів на Горіли червоним огнем, і скафандр не реагував на команди касада доповісти про свій стан. Добре хоч регенератор функціонував, дарма що ментежно при цьому скриготів. Полковник спробував увімкнути внутрішній радіопередавач. Жодних звуків, навіть фонової статики. Він отшукав вхідний рознімач комлогу та під'єднався до термексу в корпусі корабля. В тієї самої миті знову посилився тангаж, зороліт здригнувся від нової серії ударів, і касада кинула об стінку шахти витяжної стріли. Де скрутилася клітка транспортного ліфта, що з обірваними тросами, які ляскали на сібіч, ніби чиїсь мацаки, нагадувала перелякану актинію. Всередині лишалися трупи. Ще більше їх заплуталося поміж прольотів спіральних сходів, що вціліли попід стінкою шахти. Метелячи ногами, касад проплив останні метри до її краю із наглухо запечатаними греметичними люками. Їх діафрагми надійно відсікали коридор витяжної стріли від решти корабля, попри те, що в пробоїні основного корпусу можна було заїхати верхи на цивільній МТшці. Зореліт знову накренився, його закрутило по-серйозному. І касада з усім вмістом шахти тепер шарпали нові складні сили Коріоліса. Полковник тримався зарваний лист металу, поки не підтягнувся та не проліз далі через розпір у потрійній стінці головного відсіку Меріка. Потрапивши до середини, Касад ледь не розсміявся. Хто б не завдавав ланцетного удару по кораблю-шпиталю, та зробив він усе правильно. Спершу почковими випромінювачами прохромлював та протинав його корпус, поки той не розгарметизувався, поки нервонули автономні відсіки, поки не згорів від перевантаження аварійний центр і не потекли внутрішні переділки. Після цього із ворожого корабля втельбухи з орельота зарядили ракетами з боєголовками, які у ВКС досі по-старомодньому звали картеччу. Все одно, що викинути у заповнений щурами лабораторний лабіринт проти піхотну гранату. У тисячах отворів мерехтіли промені світла, які де де перетворювалися на барвисту веселку, втрапивши в туман колоїдної основи заерозолю за пилу крові та якоїсь оливи. З місця, в якому у невагомості висів касат, крутячись та перекидаючись разом із кораблем, йому було видно десятки, Багато десятків інших тіл, голих та пошматованих, кожне з яких здійснювало омадливо граційні рухи, наче з підводного балету у виконанні небіжчиків без сили тяжіння. Більшість трупів плавали посеред власних зоряних систем, орбітами яких бігали краплини крові та кавалки їхньої власної плоті. Кількоро витріщалися на касада поглядом мультяшних персонажів із булькатами від внутрішнього тиску очима та, здавалося, вабили його до себе випадковими млявими помахами рук. Митляючи ногами, касат плив цим румовищем, намагаючись потрапити до головної шахти, а звідти у командний відсік. Зброї він ніде не помітив. схоже, що вдягти скафандри встигли тільки десантники. Зате був переконаний, що в пункті свого призначення або ж у кормових казармах десанту знайдеться шафа зі зброєю. Зупинився він перед останнім граметичним люком. Тепер уже було не до сміху. За ним він не бачив ані головної шахти, ані кормових казарм, ані, власне, самого корабля. Секцію, в якій знаходився касат, витяжну стрілу з палатами медичного модуля, огризу головного корпуса, було витрано із тіла зорильота, ніби гренделіву руку, легкими зусиллями Беовульфа. Цей останній негерметичний люк до головної шахти вів у відкритий космос. У кількох кілометрах полковник розглядів із добрий десяток понівечених фрагментів Меріка що безладно крутилися в яскравому сяві місцевого сонця. Зелена зляпіслазуровою барвою планета нависала так близько, що Касад відчув напад акрофобії і тільки сильніше вчепився у раму люка. І навіть у мить, коли він спостерігав цю картину, над лімбом планети сковзнула зірка, замерехтіла рубінова морзянка лазерної зброї і випатрана секція корабля за пів кілометра космічної порожнечі від Касада знову вибухнула металевими випарами, литкими речовинами, що тієї ж секунди замерзали, та чорними цятками, тілами людей, які, обертаючись, розліталися на всі біч. Касад відсахнувся і зарився глибше у затінений клубок аварійних нутрощів, аби поміскувати над ситуацією, що склалася. Десантного скафандра вистачить максимум ще на одну годину. Полковник уже відчував тухлий сморід від ушкодженого генератора. А герметично замкнутих кают і відсіків під час борсення в невагомості він не помітив. Та й навіть якщо він отшукав герметичну шафу або шлюз, далі що робити? Касад не знав, яка планета розкинулася попід ним – Гіперіон чи Вертоград. Проте він голову поклав би на те, що Збройних сил Гегемонії немає на жодній з них, як і на те, що жодна самооборона не кине виклик військовому кораблеві вигнанців. Минуть тижні, поки або який патруль добереться в ці місця розслідувати місце катастрофи. Не виключав Касади того, що цей вертлявий шмат сміття на чиєму борту він знаходився зараз, зійде з орбіти перш ніж хто-небудь вирішить його перевірити. І тисячі тонн покрученого металу згорять в атмосфері при падінні. Тутешньому населенню, напевно, знав Касад, це може не припасти до вподоби, та на їхньому місці вигідніше було змиритися з падінням курінчика неба на голови, ніж стати добою проти вигнанців. Похмуро всміхнувшись, полковник зрозумів, що при наявності хаяких примітивних оборонних засобів на орбіті або почкових випромінювачів, на землі набагато розважливіше висадити в повітря це румовище, аніж відкривати вогонь позорольотових гнанців. Касадові було байдуже або ж він негайно починає діяти, або він загине набагато раніше від того моменту, коли останки його корабля потраплять у щільні шари атмосфери, чи місцеве населення розпочне вживати своїх заходів. Візуальний підсилювач повністю потріскався від шрапнелі, яка вбила десантника. Та Касад, попри те, опустив усе, що від нього лишилося. Поверх оглядового щитка каски. Застережливо блимали червоні індикатори, однак у скафандрі ще залишалося чимало енергії, аби продемонструвати залиту світло-зеленим світлом інфограму, намальовану у павутинні шпаринок. Тепер Касад бачив факельника вигнанців у ста кілометрах із напнутими силовими полями, що тримали оборону, затьмарюючи собою зорі. Від зору відокремилося кілька об'єктів. Як мить полковник був певен, що це ракетний залп із милосердя і навіть устигнув безрадісно вишкіритися в очікуванні кількох останніх секунд життя. Та потім він зауважив їхню незначну швидкість і підкрутив збільшення у візуальному підсилювачі. Кліпнули червоним вогником індикатори, інфограма згасла, однак перед тим Касад мав час роздивитися конічні яйцеподібні обриси, що мали маневрові рушії, блістери кокпітів і по цілому жмуто із шерсті позбавлених шарнірних з'єднань маніпуляторів, що ніби волочилися по ходу абордажних катерів або кальмарів, яких називали всі УВКС. Касаде ще глибше зарився внутріші аварійного корабля. До зустрічі з першим кальмаром чи кількома із них у нього лишалося всього тільки пара хвилин. Скільки вигнанців вміщається в одному такому? Десятеро? Двадцятеро? Полковник майже не сумнівався, що не менше як десяток. Десяток озброєних до зубів бійців із інфрачервоними давачами та сенсорами руху елітний відповідник космічно-десантних сил гегемонії. Ці спецпризначенці мають не тільки добрий вишкіл для ведення бою за умов вільного падіння, а й навіть за цілковитеї невагомості, в умовах якої вони народжувалися і зростали. Довгі кінцівки, хапальні пальці на ногах і протези хвостів дають їм відчутні переваги у цьому середовищі, хоча Касаду взагалі сумнівався, чи вони насправді потребували такої фори ситуації, що вже склалася для них переможна. Змагаючись із припливом адреналінового страху, через який він заледве не зірвався на крик у спробі заховатися в темряві, Касад розпочав свій обережний відступ назад лабіринтом покрученого металу. Чого їм треба? Полонених. Хіба це не розв'язання проблеми, як йому вижити? Здається, і житимеш далі. Та полковник бачив голограми розвідників ЗС, що були зроблені на захопленому кораблі вигнанців в околицях Брешії. У його трюмі виявили понад дві сотні полонених а у вигнанців, очевидно, накопичилося чимало запитань до громадян гегемонії. Може годувати і тримати під вартою стільки душ, їм було невигідно, або ж вони взагалі вели сідопити у відповідний спосіб, та факт лишався фактом. Всім схопленим цивільним із брещей та солдатам Збройних сил гегемонії зробили вівісекцію, секцію Їх знайшли розпоротими і розгіпнутими на сталевих піддонах, наче лабораторних жаб, з органами, вилученими та вміщеними у посудини з поживними рідинами. Ім ампутували руки й ноги, видалили очі і підготували мізки для спілкування з допитувачами. Крізь три сантиметрові отвори у черепах у кору головного мозка було напряму заведено шунт вилки та під'єднано грубі комунікатори вистукувачі струн. Касад відступав, плаваючи серед уламків і сплутаних кабелів корабельної проводки. Хай там як, а бажання здаватися у полон у нього не виникало. Якоїсь миті, коли один із кальмарів стикувався із корпусом або якоїсь. Із його надбудов корабель здригнувся і покинув обертатися. «Думай», – скомандував собі касат. Зброя йому стала потрібнішою від сховку. Чи не проминув він чого-небудь у цій руїні, що допомогло б йому зараз вижити? Касат покинув рухатися і завис у задумі, тримаючись неізольованої частини оптоволокна. Медична палата, де він прийшов до тями. Койки цистерни для фуги, реанімаційна апаратура. Більше з усього цього винесло у відкритий космос Крізь пробоїни в корпусі обертальної секції зорильота. Шахта витяжної стріли, клітка ліфта, трупи на сходах. Жодної зброї. Більше стіл роздерли вибухи картечі та стрімка декомпресія. Ліфтові кабелі? Ні, задовгі. А ще й без інструментів їх неможливо від'єднати. Інструменти? Хоча б одненького побачив. Випатрані медкабінети у коридорі за головною шахтою. Кабінети з медсканерами, МРТ-цистернами, СІП-дівіціками стояли відкриті. Немов розграбовані саркофаги. Не постраждала щонайменш одна операційна, інтер'єр якої перетворився на лабіринт із розкиданих інструментів та кабелів, що плавали посеред маніпуляційного приміщення. Начисто спорожніли під час вибуху солярій, вікна якого вилетіли назовні. Кімнати пацієнтів. Ординаторські. А ще дезінфекційні коридори і кабінки незрозумілого призначення. Трупи. Касат забарився тут іще на якусь хвильку зорієнтувався в плутаній грі світла і тіні і рушив далі. Він сподівався, що має хвилин 10, а одержав менше восьми. Він знав, що вигнанці поводитимуться методично та раціонально, проте недооцінив їхньої ефективності за умов нульової гравітації. Весь його авантюрний план тримався на припущенні, що рештки зори вони прочисуватимуть подвоє. Саме так в основному чинять космічні десантники, або як армійські спецпризначенці, що ходять від дверей до дверей, під час міських боїв вдираються в кожне приміщення і забезпечують одне одному вогневе прикриття. Якщо буде більше двох, якщо вигнанці працюють відділеннями по четверо осіб, Касадові прийдеться непереливки, вважайте, він труп. Полковник плавав посеред операційного номер 3 коли у дверях з'явився вигнанець. Регенератор Касада доживав свої останні миті, і чоловік, зависнувши нерухомо посеред кімнати, жадібно хапав ротом повітря. Вигнанець похилився був середини хитнувся праворуч, хитнувся ліворуч, і з обох видів зброї прицілився у неозброєну постать у пошарпаному скафандрі. Касат покладався на те, що його жалюгідний вигляд і вкритий загуслою кров'ю шолом виграють йому пару секунд. Із-за оглядового щитка його очі неведющим поглядом прикипіли до стелі, поки чужинець водив по ньому променем нагрудного ліхтаря. Спецпризначенець мав два види зброї – аудіотравмат в одній руці – і дрібніший, зате смертельно небезпечніший фокус-випромінювач, який він тримав довгими пальцями лівої ноги. Вигнанець підвів аудіотравмат. Касат іще встигнув помітити убивчий гостряк на хвисті протезі і класнув мишою, захованою у правій рукавиці скафандра. Більшість із відведених касадові восьми хвилин він витратив на під'єднання аварійного генератора до електромережі в операційній. Уціліли далеко не всі хірургічні лазери, але шість із них досі функціонували. Чотири слабші випромінювачі, касат розташував таким чином, щоб прикрити зону лівіше від дверей. І ще два кісткові скальпелі він націлив праворуч. Вигнанець рушив праворуч. Скафандр нападника вибухнув. Лазери чи крижили простір по колу згідно із закладеною в них програмою, коли касат метнувся вперед, пірнувши під блакитні промені, що тепер крутилися в усе ширшій хмаринці марного герметику та доведеної до точки кипіння крові. Йому саме вдалося вирвати аудіотравмат із пальців, як інший вигнанець, спритний, немов шимпанзе із старої землі, влетів до операційної. Касат притулив ручну зброю до його шолома і вистрілив. у скафандрі обм'якнула. От випадкових нервових імпульсів хвіст-протез спазматично здригнувся ще кілька разів. Із такої відстані полоненого аудіотравматом не взяти, бо від настільки близького пострілу людський мозок просто перетворюється на кашу. Та й навіщо касадові були бранці? Він відштовхнувся від тіла, вхопився за балку і поводив увімкненим аудіотравматом по відчинених дверях кімнати. Більше ніхто не заходив. За 20 секунд полковник визирнув у коридор і нікого не побачив. Перше тіло касад чіпати не став, натомість роздягнув другого чужинця, що мав неушкоджений скафандр. Під ним спецпризначенець виявився голим. Це була людина. Жінка з короткостриженим білявим волоссям, дрібними персами і татуюванням одразу під лінією лобкового волосся. Вона здавалася навпрочуд блідою, з її носа, вух та очей сочилися краплинки крові. Про себе полковник відзначив, що вигнанці не цураються жінок у десанті, адже на брещі всі трупи вигнанців належали чоловікам. Підіпнувши мертвяка та влазячи у незнайомий скафандр, касат поки що залишив собі старий шолом і регенератор повітря. Судини в його організмі миттєво набрякли від навколишнього вакууму. Глибокий мороз куб його, поки він змагався із химерними застіпками та замками. Попри свій великий зріст, навіть касат виявився за низьким для скафандр цієї жінки. І якщо дотягнутися до рукавиць йому іще якось удавалося, то скористатися маніпуляторами в ногах та хвості було справою безнадійною. Тож ці кінцівки телепалися дармовисами, коли він прожогом скинув старий шолом і не без труднощів прикрутив бульбашку скафандра вигнанців назад на її місце. Індикатори монідиску на внутрішньому периметрі коміра світилися бурштиновими та фіолетовими вогниками. Із припливом і тиском повітря на барабанні перетинки у вухах до болю зашуміло, а сам касад ледве не задихнувся від густого, багатого на різні відтінки смороду. Певно, для вигнанців це був дух рідної домівки. Латки навушників із середини бульбашки – Шепотіли до нього шифрами команд, мова яких нагадувала аудіозапис такої собі давньої єгипетської говірки, швидко прокрученої ззаду наперед. І знову казат авантюрив. Цього разу він покладався на той факт, що під час битви за Брешею сухопутні загони вигнанців діяли напівавтономно, координуючи свої дії по голосовому радіо на основі базової телеметрії, чим сильно відрізнялися від армійців Збройних сил гегемонії, керованих тактичною мережею імплантів. У першому випадку командир спецпризначенців міг би знати, що двоє його, її підлеглих, уже зникли, вірогідно, одержував би їхні медпоказники та ж ніяк не в координати їхнього місцезнаходження. Касад вирішив, що годі йому вже гіпотезувати Час діяти. Він запрограмував мишу на вімкнення лазерів, щойно хто залетить до операційної, а сам, відштовхнувшись від усіх опор, що траплялися попід руч, попід ніж, гайнув у коридор. На жаль, пересуватися у невагомості в такому скафандрі було все одно, що крокувати під дією сили тяжіння, наступивши на власні штани. Він забрав обидва променеві пістолети та, не знайшовши ні паска, ні комбі розвантажувачів, гачечків, килечок, липучок, магнітних кріплень чи банальних кишень, мусив тримати їх у руках, гепочись то об одну стінку, то об іншу, схожий на п'яного пірата з історичного голофільму. З нехотя довелося пожертвувати одним пістолетом, який продовжував пливти за касадом, поки той намагався просуватися уперед з допомогою однієї руки, на яку, судячи з власних відчуттів, він напнув рукавицю не другого розміру, а п'ятнадцятого. Клятий хвіст носило зі сторони в сторону, він бився об бульбашку шолома і буквально був скалкою в дупі. Двічий полковник мусив костюбитися в суміжних розломах, коли він бачив, як звіддаля сіріло яке-небудь світло. А перед самою палубою, звідки касад спостерігав, за наближенням кальмара, за поворотом він наскочив одразу на трьох вигнанців. Скафандр їхнього спецпризначенця дав йому фору щонайменше в пару секунд. Шолом першої постаті він розстріляв фактично впритул. Другий вигнанець або ж вигнанка, не цілячись, вистрілила за костичної зброї кудись вище його лівого плеча. Це сталося за якусь секунду перед тим, як він вгатив три розряди в її нагрудник. Третій захнувся назад і, намацавши три точки опори, Швидко зник за розбитою переділкою, перш ніж касад устигнув перезарядити пістолет. У головних мікрофонах дзвеніла лайка, команди і запитання. Полковник мовчки переслідував вигнанця. І цей третій бив тік, якби раптом не згадав про честь мундира, і не повернувся дати касаду відбій, який пережив незбагненне відчуття дежавю, коли з п'яти метрів поцілив високоенергетичним променем у ліве око супротивника. Його труп, перекидаючись, поплив назад на сонячне світло. Касат наблизився до пролому і витріщився на пришвартованого менше ніж у 20 метрах від нього кальмара. За останній час це був єдиний випадок, коли йому так абсолютно безсовісно пощастило. Летячи у відкритому космосі в напрямку апарата, він думав про те, що якби комусь у надрах зруйнованого зорильота на заднього або ж на борту штурмового катера закуртіло його вбити, нічого з цим поробити вже було б не можна. І, як завжди, Бувало в таких ситуаціях, коли він, очевидно, підставлявся під ворожий постріл, десь там унизу в нього стиснувся сфінктер. Проте вогню ніхто не відкрив. У вухах тріщали накази і питання. Ніщо вони означали, ніхто їх віддавав, касад не розумів. Але загалом здогадувався, що йому краще зберігати тишу. Через свій скафандр Одоробло полковник заледве не пролетів мимо кальмара. На якусь мить він навіть замислився, що така розв'язка в його сюжеті була би цілковито годящим вироком Усесвіту на мілітарні претензії Касада. Хоробрий воїн, котрий забився на манівці низької орбіти, позбавлений маневрових рушіїв, пального, усякого іншого виду робочої маси для двигунів, а зі зброї лише пістолет без відбою, і кінець свого життя він зустрів би, наче безпорадна, нікому не потрібна повітряна кулька, яку вирвав із рук дитини та забрав із собою вітер. Касад потягнувся, аж хрустнуло в суглобах ухопився за гнучку антену і підтягнувся на ній, ніби по канату, до корпусу корабля. Де вбіся шлюз? Поверхня кальмара здавалася відносно гладенькою, як на космічний апарат. Натомість її прикрашало справжнє буйство позначок, знаків розрізнення та сигналів, які, наскільки міг розібрати касат, означали щось на кшталт «не наступати» і «обережно дюза» по Вигнанському. Але жодного входу в полі зору. Якщо на борту був хтось, бодай, пілот, думав полковник. То він саме ламав голову над тим, чому це, вертаючись, спецпризначенець повзає по корпусу корабля, не би кульгавий паук, а не рушає одразу до шлюзу. А можливо, там ті у відсіках катера прекрасно розуміли чому, а відтак сиділи із пістолетами на поготові. Хай там як, але відчиняти йому ніхто не збирався. До дідька, Вирішив касат і вистрілив у найближчий оглядовий блістер. Корабель вигнанців у середині був акуратний. Під час розгерметизації з нього фонтанчиком вилетіло хіба що кілька скріпок для паперів та пару монеток. Касад зачекав, поки потік повітря вщух і проліз крізь отвір на борт. Він опинився у секції для корисного вантажу. І цей трюм із м'якими кріслами виглядав геть як десантний відсік першого ліпшого спускового апарата або БТРа. Про себе полковник відзначив, що в кальмарі могло вміститися не більше 20 осіб у повному бойовому виряді для десантування у відкритий космос. Зараз трюм був порожній, із нього до кокпіта вів відчинений люк. На борту лишався один лише пілот, і він саме закінчував розтібати паски на своєму кріслі, коли касад його застрелив. Тіло він випхав у трюм і вмостився, у тому, що, поклавшись на талан, вважав місцем командира корабля. У блістер над його головою зазирало тепле сонце. Відеомонітори і голографічні консолі транслювали картинку прямо перед катера, від із корми, а також із наплічних камер пошукової партії на борту останків зорильота. Касаду ловив проблиск оголеного тіла в операційній номер 3 і кілька постатей, що перестрілювалися хірургічними лазерами. У голодраматичних фільмах з дитинства Федмана Касада часто показували героїв, котрі повсякчас знали, як кермувати екранолютами, космічними кораблями, екзотичним електромагнітним транспортом та іншою химородною машинерією, щойно в цьому з'являлася будь-яка потреба. За час вишколу полковника навчили керувати військовим транспортом, простими танками та БТРами, і навіть штурмовими катерами і спусковими апаратами за крайніх обставин. Загубившись на кораблі втікачі ЗСГ, якою б екзотичною ситуацією це не здавалося, він би зміг докопатися до командного ядра установити зв'язок із головним комп'ютером та відправити сигнал СОС по радіо або ж каналом Світло+. Потрапивши ж у крісло пілота вигнанців, Касад навіть не знав, із чого розпочинати. Насправді це не геть відповідало дійсності. Так, полковник одразу впізнав гнізда дистанційного керування щупальцями-маніпуляторами кальмара. А ще за годинку-дві він міг би розібратися з кількома іншими приладами та інструментами. Та йому бракувало часу. Передні камери вже транслювали картинку, як у напрямку штурмового катера вистрибують, стріляючи на ходу із решток корабля шпиталю три постаті в скафандрах, а в голографічній консолі раптом матеріалізувалася бліда напрочуд інопланетного вигляду голова командира вигнанців, і з навушників у бульбасі шолома пролунали крики. Перед очима касада попливли краплинки поту, що обсіли зсередини середини скло. Він з трусивих як міг примружився, розглядаючи панель управління, і натиснув на кілька її начебто знайомих секцій. Якби це виявилися мережі голосових команд, блок ручного управління або підозрілий бортовий комп'ютер, то касат знав, йому гаплик. Він думав про це за секунду-дві до того, як застрелив пілота. Але тоді не способу змусити його до співпраці, ні довіри в собі до вигнанця не віднайшлося. Ні, міркував касат гамселячі по панелі. Це єдиний спосіб. Маневровий руші стартував. Кальмар потягнув і напнув швартові кабелі. Касат смикнувся в кріслі, утриманий його пасками. Чорт! прошепотів він, уперше промовивши щось у голос від часу, коли він спитав у лікаря ЗСГ про поточний маршрут корабля. Він потягнувся якомога далі, щоб дістати до пальців рукавиці, а разом із ними і до гнізд дистанційного керування. Чотири із шести маніпуляторів відчепилися, Один відірвався. Останній із м'ясом, видер шмат переділки з корпусу Меріка. Кальмар визволився. На відеокамерах було видно, що дві фігури в скафандрах промахнулися і пролетіли повз скатер. А от третю порятувала та сама що до цього касада. Значить, тепер де приблизно знаходиться управління рушієм? полковник у нестямі лупив по панелі. Загорілося верхнє світло. Згасли всі голографічні проєктори. Кальмар здійснив маневр, що поєднав у собі всі шалені елементи крену тангажу і рискання. Особа в скафандрі через голову перелетіла через верхній блістер, на якусь коротку мить з'явилася на екранах переднього огляду і перетворилася на цятку в кормовому відео. Вигнанець продовжував, продовжувала в нього стріляти енергетичними розрядами, аж поки його стало неможливо розрізнити вдалині. З усіх сил касад намагався не знепритомнити, поки корабелі далі не самовито бовтало. Сигнали тривоги блимали та верещали з усіх сторін і вимагали до себе уваги. Полковник тисяв по панелі управління вектором тяги. Вирішив, що в нього все вийшло добре і вже було опустив руки, коли відчув, що фізичні сили роздирають його вже тільки в двох напрямках, а не п'яти, як до того. У котромусь із відеомоніторів касат помітив, що факельник віддаляється. Добре, він не сумнівався у спроможності зорольота вигнанців знищити його будь-якої секунди, що він обов'язково і зробив би, якби зараз полковник наближався до нього або загрожував, у будь-який інший спосіб. Йому не було відомо, чим багатий борт кальмара, навряд чи чимось серйознішим від протипіхотного озброєння. Проте солдат був впевнений, що командир факельника навряд чи підпустить близько до свого корабля некерований човник. Касад припускав, що вигнанці вже зрозуміли, хто викрав їхній апарат. Його особисто не здивувало б, розчарувало та не здивувало, якби його вмить спопилив той зорильот. Одначе Касад розраховував на дві, Суто людські хоч і не обов'язково вигнанські емоції, допитливість і прагнення помсти. Під впливом стресу допитливість нерідко сходить на нівець. Це він знав, але розрахунок був на воєнізовану майже феодальну культуру, схожу на побут вигнанців, зав'язану на помсті. За умови рівності всіх інших характеристик, абсолютної неможливості завдати ворогу більшої шкоди та мінімальних шансів утекти, полковник Федман Касат, перетворювався на головного претендента, щоб прикрасити собою сталевий піддон їхніх вівісекторів. Принаймні, на це він сподівався. Він зиркнув на відео з носових моніторів, спохмурнів, послабив паски і спробував вивернути у верхній блістер. Корабель ще крутило, але вже не так не стямно, як раніше. Здавалося, планета наблизилася, тепер одна її півкуля займала собою все над його головою. Та він уявлення не мав, наскільки катер далеко від її атмосфери. Покази приладів він считати не міг. Доводилося покладатися винятково на приблизну оцінку орбітальної швидкості та розмах перевантажень під час входу у щільні шари атмосфери. Той єдиний більш-менш тривалий погляд із руїн Меріка підказував, що вони знаходилися дуже-дуже близько, в якихось 500-600 кілометрах над поверхнею, фактично на орбіті очікування, з якої запускають спускові апарати. Касат спробував було краплини поту чола і спохмурнів, коли стукнувся об оглядовий щиток за великими пальцями рукавиці скафандра. Полковник утомився. Дідько, ще кілька годин тому він лежав у фузі, а ще кількома стандартними тижнями раніше ледве не загинув фізично. Він не знав, що за планета розкинулася внизу – Гіперіон чи Вертоград. Йому не доводилося бувати на жодній з них, проте він знав, що на другій мешкало більше людей. Вертоград мав більше шансів одержати статус колонії гегемонії. І касат сподівався саме на цей варіант. Із факельника стартували три штурмові катери. Касат устиг їх добре роздивитися, перш ніж кормові монітори випустили їх із поля зору. Полковник знову понатискав панель управління, поки не відчув, що його судно прискорилося в напрямку планети у нього над головою. Навряд чи він міг зробити щось більше. Кальмар увійшов в атмосферу ще до того, як його наздогнали три катери вигнанців. Вони безперечно були озброєні і на дистанції враження – але в когось у ланцюжку командування, напевне, розігралася цікавість або ж злість. Аеродинамічними обводи касадового судна язик би не повернувся назвати, і як у випадку із більшістю човників для роботи у відкритому космосі, його кальмар міг розраховувати всього лише на легкий флірт із планетарною атмосферою, а не повноцінне занурення на дно гравітаційного колодця. Касад дуже бачив зрадливий червоний жар, що зайнявся під час входу в щільні шари атмосфери. Чув, як по ввімкнутих радіоканалах наростає шум іонів, і раптом замислився, чи справді це була така вже вдала ідея. Опір повітря нормалізував лед кальмара. Касад відчув, що помалу росте сила тяжіння, поки він гарячково нишпорив по консолі і пілотському кріслі в пошуках електроланцюгів управління. А на запорошеному перешкодами екрані відеомонітора було видно, як, скидаючи швидкість, один із спускових апаратів уже відростив собі голубий плазмовий хвіст. Виходила до алогічна ілюзія із тим, як ото один парашутист спостерігає за іншим, що відкриває свій парашут або активує підвісну систему. Штурмовий катер різко пішов угору. Але Касадові було наче іншим сушити голову. Хай як він старався, проте не міг візуально знайти систему катапультування. На всіх космічних човниках ВКС ЗСГ обов'язково був якийсь пристрій для екстреного виходу з апарата в атмосфері. Така вже склалася традиція ще 800 років тому, коли всі космічні польоти були не більш ніж короткочасними вилазками ледве трохи вище атмосферної шкірки Старої Землі. Сучасному катеру для човникування між зорольотами у відкритому космосі вони вряд чи коли-небудь згодилися би, але старовинні страхи, вписані в древні статути, вимирати вперто не хотіли. Принаймні про це говорилося в теорії. Касадові нічого такого знайти не пощастило. Корабель дрижав, крутився, немов веретено, і почав по-справжньому розігріватися. Полковник розстебнув клямри упряжі на кріслі і поповз у ніс катера, навіть не впевнений, що він шукає. Реактивні ранці, парашути, пару крил. У десантному трюмі лежав тільки труп пілота-вигнанця, а в кількох рундуках, трошки більших за розміром від стандартного запасничка, касат, хоч і перерив геть усе, не відшукав нічого, крім якихось аптечок, жодного вам чудопристрою. Тепер Касат, учепившись за кільцеву опору, вже навіть міг чути, як труситься і розвалюється кальмар. Фактично він змирився з фактом, що вигнанці не марнували коштів та вільного місця на засоби порятунку, які за ледве могли знадобитися на кальмарах. А й правда, все своє життя вони проводили в темряві поміж систем, і в їхньому розумінні атмосферою була герметична труба якогось вляшаного міста завдовжки так кілометрів вісім. Зовнішні аудіосенсори Шолома Бульбашки. Вже розрізняли несамовитий свист повітря, яке періщило по корпусу катера і проривалося у тріщини блістера кормової секції. Касат здвигнув плечима. Він багато разів ставив своє життя на кін і от програв. Кальмара добряче труснула і підкинула. Полковник відчув, як від носової частини відвалюються щупальця-маніпулятори. Раптом небіщика потягнуло до розбитого блістера, в якому він зрештою зник, неначе мураха в трубі пилососа. Не випускаючи з руку Касад дивився у відкритий люк на крісла в кокпіті біля пульта управління. Раптом до нього дійшло, що вони напрочуд архаїчні, немов зійшли зі сторінок підручника про світанок космонавтики. На корпусі катера вже обгорала обшивка, і її клапті з ревом проносилися повз оглядові блістери, наче кавалки лави. Касад розплющив очі і спробував пригадати лексі Куо, присвячені будові стародавніх космічних апаратів. Кальмар почав розкручуватися в своєму завершальному піруеті. Стояв неймовірний шум. Міаллах. видихнув касат ім'я, промовлене чи не вперше з дитинства. І він потягнувся до кокпіта, обіпершись об край відчиненого люка, хапаючись за найменші зачіпки на палубі і дряпуючи з нею, немов прямовисною стіною. Та він не справді дерся по стіні. Кальмар тим часом розвернуло, і він падав на планету, остаточно націлившись у своєму смертоносному леті. Кормою вперед. Полковник змагався із потрійним перевантаженням і розумів, що варто йому підсковзнутися раз, і в нього не залишиться жодної цілої кістки в тілі. Позад нього свист атмосферного повітря перетворився спершу на вереск, а потім на драконячий рев. Десантний вістік догорав у лютих вибухах розплавленого металу. Залізти в крісло пілота було справжнім змаганням, ніби зі скельним карнизом, на який треба випнутися, маючи ще двох альпіністів на привязі за спиною. Важко триматися незграбними рукавицями за підголовок крісла, особливо якщо тіліпаєшся прямо над полум'яним казаном, у який перетворився десантний трюм. Катер накренився. Касад зробив мах ногами і всівся на місце пілота. Відеомонітори погасли. Вогонь розжарив верхній блістер до густо-червоного кольору. Касад заледве не знепритомнів, коли потягнувся вперед і неслухняними пальцями спробував щось намацати в темряві по -під кріслом у себе між колінами. Нічого. Заждіть. Якась ручка. Ні, Господи, Ісусе і Аллах, це витяжне кільце. Які ж дубові ці пальці не гнуться? Ні. Тягни. Запізно. З останнім скреготінням та вибухом полум'я кальмар розлетівся на шматки, а його панель управління, розбившись на 10 тисяч шрапнельних друзок, прошила простір кокпіта. Касада втиснула в крісло. Вгору, назовні. Серце вогню. Закрутило. Полковник не одразу збагнув, що в цій круговерті крісло вже генерувало власне захисне поле. Омахи вогню бухнули в кількох сантиметрах від обличчя касада. Вистрілили піропатрони, катапультувавши крісло подалі від сліпучої аеродинамічної тіні каракатиці. За колишнім кріслом пілота тепер тягнувся свій шлейф голубого полум'я. Мікропроцесори розвернули його таким чином, що диск силового поля розділяв касада і пекло атмосферного гальмування. Ніби велетень примостився на грудях полковника, поки він гальмував, летячи, 2000-кілометровою траєкторією, яка прирізала небо навскіз при восьміже. Один раз касат змусив себе розплющити очі. Зауважив, що лежить, згорнувшись калачиком, у череві височенного стовпа білоголубого полум'я і знову стулив повіки. Він не знайшов жодного натяку на парашут, аероамортизатор або інший гальмівний пристрій. Байдуже. Жодним чином він не міг поворухнути ані ногою, ані рукою. Велетень поворухнувся і поващав. Каса зрозумів, що частина його шолома бульбашки розплавилася або розкололася на вітрі. Шум не піддавався опису. Байдуже. Полковник тільки сильніше заплющив очі. Саме час покуняти.